1945. godine. U Cecilienhofu, nekadašnjoj carskoj ladinskoj kući smještenoj u berlinskom predgrađu Potsdamu, sastala su se po posljednji put Velika trojica. Potsdam je odabran za mjesto održavanja konferencije zbog staljinove opsjednutosti sigurnošću. Biju u sovjetskom okupacijskom sektoru i osiguravale su ga sovjetske snage. Usto do njega se moglo doputovati vlakom. Josif Isarjonović mrzio je putovati zrakoplovom. Samo jednom letio do mjesta konferencije. Bilo je to 1943. kada je putovao u Teheran. I taj ga je let, kako piše ruski povisničar Dimitri Volkogonov, koštao posljednjeg zrnca psihološke snage. I sastav velike trojice se promijenio. Američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt umroje u travnju 1945. umjesto njega pozdom je došao Harry S. Truman. A 25. srpnja Osam dana nakon početka konferencije, britanski premijer Winston Churchill otputao u London kako bi prisustuovao objevi rezultata parlamentarnih izbora. Prije polaska na put, Churchill je sanjao da sebe vidi mrtvog. Libije je uvjeren da će njegovi konzervativci pobijediti i da će se on vratiti u podzdam kako bi nastavio harovanje sa Stalinom. Ali britanski su birači sve iznenadili. Hvala što je uvjeren. Hvala što je So far the results have been declared for hundred and fifty four constituencies. Of these the government parties hold seventy two seats and the opposition parties hold one hundred and eighty two seats. peti previ rezultati pokazali su da će porez konzerativace biti velika ali konačni su rezultati sve iznenadili. Od 627 mjesta u parlamentu laboristička stranka dobila je njih 393. Konzervativci su osvojili samo 213 mjesta. Laboristi su imali većinu od 159 mjesta. I tako je u Podzdam umjesto Winstona Churchilla doputovao novi britanski premijer, laboristički vođa Clement Attlee. Daniel Jurgen i Joseph Stanislas u knjizi Commanding Heights pišu. I tako je upozdam doputovao Etli a ne Churchill. Iako je Etli bio socijalist, malo je bilo promjena u sastavu britanskog izaslanstva. U politici nije bilo nikakvih promjena, čak i premijerov sluga je ostao isti. Kad je saznao da Etli nema sobara, Churchill mu je posudio svog. Sve to bilo zbunjujuće za Staljina, koji je mislio da je u pitanju neka varka. Jer kako je vjenceslav Molotov Staljinu u ministra vanjskih poslova rekao Etliju, sigurno je Churchill mogao namjestiti izbore. Da stvar Stalinu bude čudnija, stališta britanskog izaslanstva nisu se uopće promijenila. Etli je za ministra vanjskih poslova odabrao Ernesta Bevana, ratobornog čelnika sindikata transportnih radnika i ratnog ministra rada. Nakon Prvog svjetskog rata Bevan je kao sindikalni vođa organizirao štrajkove u lukama kako bi spriječio da britanski vojnici krenu u gušenje oktobarske revolucije. Ali Bevan je brzo izgubio bilo kakve iluzije kada je u pitanju komunizam i Sovjetski savez pišu. U podzdamu, Etli uopće nije smetela činjenica da Ernst Bevin, njegov ministar vanjskih poslova i bivši sindikalni vođa, govori, a da on sjedi bez glasa, omotanu dim koji je izlazio iz njegove lule i povremeno klima glavom u znak odobravanja. Ne držite psa da biste vi lajali, objasnio je Etli, a Ern je bio vrlo dobar pas. Vanjska politika Velike Britanije možda se nije puno promijenila kada su laboristi došli na vlast, ali promjene unutarnje politici bile su ogromne. Laboristi su krenuli izgrađivati državu blagostanja. Kada je završio drugi svjetski rat, Velika Britanija bila je pred bankrotom. U kolovozu 1945. John Maynard Keynes, glasoviti ekonomisti i glavni ekonomski savjetnik laborističke vlade, upozorio je vladu da je vođenje rata bilo moguće samo zahvaljujući američkoj pomoći i kreditima. To nije bila nova vijest. Još u srpnju 1940. tadašnji ministar manjskih poslova, Lord Halifax, pred svoje kolega u kabinetu iznio dokumentu kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi u američkoj pomoći. Mjesec dana kasnije, ministar financija Sir Kingsley Woods rekao je kolegama u kabinetu da je Britanja doslovce bankrutirala. To kolovoza Winston Churchill je u Sjedinjene države poslao i za slanstvo na čelu s profesorom Henrym Tizardom. Ono je trebalo u zamjenu za američku pomoć dati najtajnije britanske izume: mikrovalni radar, kemijske formule za nove materijale, nacrte za prototip mlaznog motora, posebne eksploziva. Britanija je morala uvesti strogo racioniranje namirnica. Na tjedan odrasla osoba imala je pravo na 50 grama maslaca, 100 g šunke i slanine, 100 grama margarina, 225 grama šećera, mesa u vrijednosti od jednog šilinga i šest penija, mlijeka u količini od 1800 mililitara, sira u količini od 50 grama, jedno svježe jaje, 5 grama čaja, 450 grama pekme za svaka dva mjeseca i 350 grama sladila svaka četiri tjedna. Vladine službe davale su savjete kako se prehraniti u takvim ratnim uvjetima. Margaret Patton je bila jedna od savjetnica. Bila je na čelu ureda za savjete Ministarstva hrane. I dala je neke nezaboravne recepte. Za BBC je povodom 50 godišnjice pobjeda u ratu Margaret Patton izjavila. Ljudi su bili gladni i još su željeli kolač. Zato sam izmislila voćni kolač bez jaja. Ljudi su bili zahvalni na savjetima. Stvarno su željeli znati kako se snaći s tim oskudnim navidnicama. I give you a toast, and Ljudi iz Urede za savjete izmislili su čak 101 način pripreme konzervirane govedine. Savjetovali su da su izredi krema za kolače koristi grah. Posebno su bila popolana jela poput juhe od sira. Na margarinu se ispržio luk, njemu se dodalo mlijeko ili ako njega nije bilo onda voda i to se kuhalo 15 minuta u stalnom ješanju. Tada bi se u to dodalo brašno, opet se malo kuhalo i za kraj bi se dodao maleni lončić ribanog sira. Glasoviti voćni kolač bez jaja radio se od samo dizućeg brašna, vode, margarina, šećera, žlice zlatnog sirupa i mlijeka, ali mogao se napraviti i s vodom. Voća u kolaču također nije bilo. On bi se prerezao na pola i tanko namazao pekmezom. Popularna je bila i Pita Vulton, nazvana po ministru za hranu. Pita se sastojala od kuhanog krumpira, cvjetače, mrkve i repe. Tome bi se dodao povrtni ekstrakt, zobene pahuljice i malo ribanog sira i to bi se zateklo u pećnici. U ratu su se promovirale i druge inicijative. Ministar poljoprivrede i ribarstva Robert Speare Hudson je ovako na BBC-u promovirao jednu od tih akcija. Radila se u akciji Kopaj za pobjedu. Ukratko, svaki komad zemlje trebao se kopati kako bi se zasadilo povrće. Nakon rata stvari se nisu poboljšale, zapravo su bile gore. Povjesničar Corelli Barnett napisao je da je Britanija nakon rata imala ekonomiju koja je više odgovarala zemlji koja je poražena u ratu. Nova laboristička vlada suočila se s bankrotom, ali ta je vlada htjela nešto više od izvlačenja Britanije iz bankrota. Ti laboristi imali su plan za stvaranje Novog Jeruzalema. Clement Attlee bio je sin imućnog odjetnika, dobio je najbolje obrazovanje i trebao je krenuti sigurnim putem kojemu je omogućavala činjenica da je bio podrijetlom iz više srednje klase. Ali umjesto da se bavi pravom, etli je probao 13 godina radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu i tu je upoznao siromaštvu. I druge kolege iz vlade htjele su riješiti problem siromaštva u Britaniji i stvoriti novo, pravedno društvo, kako se više nikad ne bi vratile godine velike ekonomske krize s početka 30. godina. Putim je pokazao izvještaj povjerenstva na čijem je čelu bio ekonomist William Henry Beveridge. Beveridge je identificirao pet velikih zala. oskudicu, bolesti, prljavštinu, neznanje i dokolicu. Kako bi se borilo protiv tih zala, tih pet velikih divova koji su se ispriječili na putu prema obnovi, trebalo je stvoriti socijalno osiguranje, nacionalnu zdravstvenu službu, program gradnje stanova i kuća, državno obrazovanje i trebalo je osigurati punu zaposlenost. Tijekom rata William Temple nadbiskup od canterbury skovao je pojam država blagostanja. Ona je trebala biti suprotna državi u kojoj je vladalo ratno stanje. U toj državi blagostanja čovjek treba uživati u plodovima mira. Laboristička vlada uzela je taj pojam kako bi opisala državu koju želi izgraditi. U bi pojedinac bio zbrinuto od koljevke pa do grova, govori Krsto Cvić. Glavna lozinka te vlade zaista je bila briga za čovjeka od koljevke do smrti do ljesa, i to se najbolje pokazalo na primjeru državne odnosno narodne zdravstvene službe koja je trebala biti i tako je bila koncipirana tu je ogromnu ulogu odigrao inače veliki buntovnik laboristički Anwar Bevan trebala je biti bez plaćanja od početka do kraja trebala biti uzorna zdravstvena služba za sve i svakoga. Drugim rječima nije se pravilo razlike čak ako je netko bogat, pa to biva bezplatnu zdravstvenu službu. Bila je ta služba zdravstvena dio jedne opće koncepcije da se pojedincu treba pružiti da se putincu treba pružiti svaka šansa za napredak u životu. Tu je bio i osjećaj mnogih laborista, mnogih sindikalista, a također i mnogih liberala i mnogih konzervativaca da su, zahvaljujući nepravednom klasnom sistemu u Britaniji, mnogi ljudi bili zapostavljeni, ostali su bez šanse da se školuju, bez šanse da idu naprijed i s time nisu samo oni osobno izgubili, nego i cijela zemlja izgubila. I u toj atmosferi jednog nacionalnog jedinstva koje je bilo također jako poduprto ratnim naporom i suradnjom za vrijeme rata bilo je moguće ostvariti te revolucionarne promjene bez nekih većih potresa Roman Tetley sastavio jednu od najboljih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. U njoj su bili ljudi poput Hugha Daltona, Ernesta Bevena, Herberta Morrisona, Stafforda Cripsa. Jorgin i Stanislas opisuju tu vladu kao svadljivu skupinu oksforskih džaka, sindikalista i rudara. Neka su imenovanja iznenadila i najbolje poznavatelje prilike u laborističkoj stranci. Jedno od tih iznenađujućih imenovanja bilo je i postavljanje za ministra zdravstva čovjeka koji je za vrijeme rata pisao ove uvodnike za list social. Vlada je pokušala sve kako bi riješila problem rudarske industrije. Poluizgladnjivanje, zatvaranje, iznude, prijetnje, preklinjanje rudarskih vođa i čudesno i svemoćno Čerčilovo govorništvo, sve to propalo i nije dalo rezultate. Jednu stvar nisu pokušali. Nisu se riješili vlasnika rudnika. Jednu istinu vlada nije naučila. Možete dobiti ugljen bez vlasnika rudnika, ali ne možete dobiti ugljen bez rudara. Nemojmo gubiti nadu.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 a u politiku je ušao 1929. godine, kada su mu bile 32 godine. Tijekom rata bio je urednik lista Socialist Tribune i bio je gorljivi kritičar kako koalacijone vlade Winstona Čerčila, tako i laborističke stranke. I u vrijeme dok je bio ministar zdravstva, Bevan nije bio miran. Uspio izreći jednu od velikih uvreda u britanskoj političkoj povijesti. Herbert Morrison u autobiografiji piše. U ranu jesen 1948. na zatvorenom sastanku parlamentaraca laborističke stranke raspravljalo se o Bevenovoj upodrevi riječi gamad. U srpnju, na inače nevažnom sastanku stranke u Manchesteru, Bevan se sjetio goruće mržnje koju je kao mladić gajio prema Torijevcima. Što se mene tiče, zaključio je govor, oni su za mene niži od gamadi. Taj primjedba izrečena nedugo nakon skupa u Blackpoolu, gdje je Bevan izjavio da je britanski tisak najprostitu i raniji u Europi Naravno, nije bilo neprirodno zaočekivati da će novinari što svojom voljom, što po uredničkoj zapovjedi, bdjeti, kako bi izgrabili najmanju mogućnost da izlupaju čovjeka koji ih je tako optužio. Rezultat svega toga bili su nasluvi koji su govorili o toj rečenici gdje se nalazila riječ Gamad. Godine 1948. Aneurin Bevan postigava svoju veliku pobjedu parlamentu je izglasan zakon o nacionalnoj zdravstvenoj službi. Svi građani, bez obzira na imovinsko stanje, imali su pravo na opću, besplatnu zdravstvenu službu. Nisu svi laboristički ministri bili za to rješenje. Laboristi su također stvorili opći program socijalnog osiguranja. Godine 1918. laboristička stranka usvojila je program koji je sadržavao ono što je postalo poznato kao Članak 4. Koji je riječima koje je napisao sidni Web Pozvao na zajedničko vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, distribuciju i razmjenu. Ali što su te riječi praktično značile? Odgovor je došao krajem drugog svjetskog rata. Jedne večeri 1944. godine umirovljeni željeznički radnik po imenu Will Cannon, koji se u ratnim vremenima zaposlio kako bi pomagao u vođenju ranžirnog kolodvora, svratio je na lokalni sindikalni skup u Redingu. Tijekom skupa odlučio je predložiti nešto što je nazvao nacionalizacija. Prijedlog je odobrio lokalni ogranak sindikata. Prijedlog je izazvao pažnju cijele nacije. Laburisti su ga prihvatili u prosincu 1944. Prijedlog Vila Kenona imao je odjeka u cijelome svijetu. A jedna stvar koja se je poslije pokazala zaista neefikasnom, jedna opća nacionalizacija, da država upravlja svim vidovima nacionalne privrede i tako dalje. Zašto je ta iluzija koja se poslije pokazala zaista iluzijom, bila tako opće prihvaćena, zato je za vrijeme rata, je također vladala skoro potpuna diktatura vlasti i u privredi. Postojali su sve te uprave, direkcije, direktorati, raznih raznih djelatnosti i to su ljudi normalno prihvaćali. Da čovjek iz White Halla, kako se je to znalo reći, čovjek dakle iz centra Britanske vlade, on zna najbolje. Čovjek u, u halp cilindru koji tamo pravi planove, odlučuje šta će biti i kako će biti. Dakle, rat je nekako pojačao tu ideju da ako svi zajedno radimo u okviru tih nacionalizira industrija, bit će to dobro za, za sve. Međutim, to je jedna od možda stvari koje su se kasnije pokazale apsolutno netočnom, netočnima, Velika centralizacija dovela je do ogromnih gubitaka, političkog utjecaja vlasti na, na, na privredu, katastrofalno bu mnogo pogleda i to je bila ukonačno po, poslije jedna od glavnih stavki revizije. Svijem veljače 1950. u Velikoj Britaniji održani su opći parlamentarni izbori. Atlejeva vlada više nije bila ona poletna skupina ljudi koji su imali misiju preobrazbe Britanije. Sada su to bili umorni ljudi. Konzervativci su se pak oporavili od šokantnog poraza iz 1945. Clinton Churchill postavio je za predsjednika konzervativaca Lorda Wooltona, koji je tijekom rata pokazao svoje vještine kao ministar hrane. Harold Macmillan, budući konzervativni premijer, nazvao je tog Lorda najboljim prodavačem kojeg je ikada upoznao. Lord Walton reformirao je konzervativce. Reforme su se vidjele na izborima 1950. Laboristi su pobjedili, ali bila je to jedna od najtjesnijih pobjeda u povijesti. U parlamentu laboristi su imali većinu od samo šest mjesta. Povjesničar Alan Childs u knjizi Britanije nakon 1945. piše... Nakon što su na izborima dobili većinu od samo šest mjesta, Etli i njegovi kolege bili su na itekakvim mukama kako bi zadržali većinu u donjem domu. Ambulantna kola dovozila su Westminster članove parlamenta iz bolesničkih postelja kako bi prisustvovali glasovanju. Bio je to iscrpljujući i nedostojanstven posao, napisao je George Vig. Vlada, ti umorni ljudi, svejedno su se održali na vlasti više nego što je itko to očekivao. Klamant Etli je držati laborističku većinu parlamentu od 6 ožika 1950. do petog listopada 1951. Ali Etli bio sve loših zdravlja. Ernest Bevan, najveći čovjek u kabinetu, umro je 1951. A Neurin Bevan, vođa radikalno krila laborista, otišao je iz vlade u znak prosvjeda zbog rezanja sredstava za socijalno i zdravstveno osiguranje. A konzervativci su u parlamentu dali sve od sebe kako bi se rastopila ta većina od šest mjesta. I u listopadu su laboristi opet raspisali izbore. Oni su bili i žestoki. Laboristi su pokušali vođu konzervativaca prikazati kao ratnog huškača. To im nije uspjelo. Etli je podnio ostavku kralju George VI. Kralj je ponudio mjesto premijera 40. britanske vlade 77 godina starom političaru, koji se nakon šest dugih godina vratio na to mjesto. In thanking the electors, Mr Churchill said, I uh, thank the returning officer and all who have assisted for the faithful and careful and efficient way in which they have discharged their duties. And I wish you all, whatever party you belong u kampanji za izbore 1945. Čerčil je prikazao laboriste kao radikale koji u Britaniji namjeravaju uvesti sustav potpuno stran britanskim vrijednostima. Čerčil je izjavio da bi za uvođenje takvog sustava laboristi trebali stvoriti političku policiju, neku vrst britanskog gestapoa Sada, kada su konzervativci na čelu s Čerčilom dobili mandat za sastavljanje vlade, neki su očekivali radikalne promjene. Ali do njih nije došlo država blagostanja nije bilo opasnosti. Jedan od važnih i jako interesantnih vidova posteratne britanske politike, dakle politika iza drugog svjetskog rata, bio je baš taj, ta jedna bez, bezbolna integracija, tiha integracija laborističkih ostvarenja, dakle laborističkih velikih promjena i reformi u njihova integracija u konzervativnu politiku. Činjenica je ta da konzervativni ministri kad su došli na vlast 1951. Oni su recimo nastavili, u mnogo pogleda, politiku laborističku. Konzervativci su nastavili voditi istu politiku. Dijelimice zbog toga što su također bili svjesni snage sindikata. Prema tome tu je postao jedan drugi element. Nisu se mogli ili nisu imali moralne snage i političke da se suprotstave sindikatima. Sindikati su manje više mogli raditi što su htjeli. Tako da je postala jedna fraza, ja sam to naučio u ekonomistu, gdje sam radio i koji je bio vrlo kritičan prema toj politici, čisto bez mnogih konzervativnih vlada, bilo je tako da kaže, aha, imamo jedan težak štrajk, šta ćemo učiniti? Mi ćemo kapitulirati kao vlada, pa i kao stranka, ali moramo to nekako zamotati u jedan paket, pa ćemo osnovati jednu kraljevsku komisiju. I postoje jedan vrlo važan i ugledan sudac, Lord Wilberforce, i kad je god on bio pozvan da osnuje takvu jednu komisiju novu, onda se znalo da se tu samo razgovara o uvjetima predaje, kako da se nekako zamota i prikrije ta predaja. I taj defensivni stav konzervativaca, prema s jedne strane, ako hoćete, radništvu, laboristima i drugdje, potrajao je sve do Margarete Thatcher. Ustano na premijerskom mjestu naslijedio je Anthony Eden, kralja George VI, naslijedila je njegovak čer Elizabeta. Godine 1956. Britanija zajedno s Francuskom doživjela težak fijasko kad je pokušala zauzeti Suezki kanal, koji je nacionalizirao egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser. Suez je zapravo označio konačan kraj sna u Velikoj Britaniji kao Velesili. Svijetom su vladale Sjedinjene države i Sovjetski savez. Anthony Eden nije mogao preživjeti taj poraz. U sječnju 1957. dao je ostavku na premijerskom mjesto zbog lošeg zdravlja. Kraljica Elizabeta II. ponudila je premijersko mjesto Edenomom ministru financija. Ministar financija ima urede u Downing Streetu broj 11, premijer je na broj 10. Kada je u sječnju 1957. postao premjer, Harold Macmillan morao se preseliti za jedan ulični broj. Milan je ostao na premijerskom položaju do 1963. Konzervativci će pak na vlasti biti sve do 1964. punih 13 godina. Premijere su nazivali i Super Mac, ali 1962. dobio je on i novi nadimak. Mek nož. Kad je vidio naime da popularnost vlada i stranke opada, Macmillan je izbeo najveću rekonstrukciju vlade u razdoblju. razdobu. Najurio je pod predsjednika, ministra financija, obrane stanovanja, lokalne uprave i još niz manje važnih ministara. U Macmillanovo vrijeme Britanija je gotovo dovršila demontiranje kolonijalnog carstva. U usporedbi s ostalim kolonijalnim silama, ona je to učinila relativno mirno i bezbolno. I Britanija je dobro živjela. Život u Britaniji, premjer je 1957. opisao ovim riječima. Budimo iskreni o tome. Većina naših ljudi nikada nije bila tako dobra. Prođite zemljom, otiđite u naše industrijske gradove, otiđite na farme i vidjet ćete blagostanje kakvo nikada nismo imali za moga života. Zapravo, takvog blagostanja nije bilo u povijesti naše zemlje. Macmillan je nadodao da postoji dio ljudi koji ne sudjelo u općem blagostanju i obećao im je pomoć. U Macmillanovo vrijeme Činilo se da se Britanija oporavila od tmurnih posljednog godina. Britanska popularna kultura počela je vladati svijet. Država vlagostanja u svom najboljem izdanju bila je vrlo privlačna, zaista. Postojala je mogućnost u prvom redu da se siromašni ljudi iz siromašnih obitelji školuju u takozvanim grammar schools. To su bile vrlo dobre škole. suda su sva vrata bila otvorena tim talentiranim mladićima i djevojkama koji su išli naprijed kroz te škole. Jedan od reformiranih sistema, to je sistem bio školske nastave, to je isto bio dio posljeratne promjene i to je bilo dobro. I to se išlo naprijed. Osnovana su bila mnoga nova sveučilišta. Oni koji su prije bili zaostali ili zapostavljeni iz društvenih razloga mogli su ići naprijed. Kamate su bile vrlo niske na kupnju, zakupnju stanova, kuća, uz to se strašno puno gradilo. I to se gradilo puno takozvanih socijalnih stanova, gdje se moglo uz minimalnu cijenu, uz minimalnu cijenu se moglo živjeti i to je da pače dovelo takako do promjene u životnom standardu, jer su plaćajući vrlo male stanarine te obitelji sa sve rećim prihodima mogle mnogo, te, mnogo toga sebi priuštiti. Moglo se po prvi puta ići u inozemstvo na ljetovanje. Osim kratkih ljetnih izleta i provoda prije drugog svjetskog rata nije se moglo nikud ići izvan Britija. Sada iznenada su radnici, ljudi nižih plaćevnih kategorija poplije ići u inozemstvo. When you walk. U listopadu 1963. Harold Macmillan dao je ostavku na mjesto premijera. Razlog za ostavku bilo je loše zdravlje. Macmillan je imao tešku operaciju. Ali najviše je ostavci pridonjela afera Profumo. Macmillanov ministar obrane John Profumo imao je vezu s prostitutkom Christine Keeler koja je pak u to vrijeme održavala vezu i sa Eugenom Ivanovim, sovjetskim pomorskim ataševom. Macmillan je na mjestu premijera zamijenio Alec Douglas Home. Tamo se nije dugo zadržao. 1964. laboristi su pobjedili na općim izborima i premijer je postao Harold Wilson. Njemu je bilo samo 31 godina, kada je 1947. postao minister u Etlijevoj vladi. Bio je, nakon Williama Pitta mlađeg, najmlađi ministar u britanskoj povijesti. Kada mu je bilo 29, napisao je knjigu New Deal for Coal. Taj je knjiga bila predložak za nacionalizaciju rudnika. George Wigg, čovjek koji je bio arhitekt izborne pobjede 64. i koji je za nagradu dobio mjesto izvan vlade ovako je opisao Wilsonovo vođenje kabineta. Što je protivnik bio nasilniji i glasniji, bolje su bile njegove šanse da bude uključeno u Wilsonovu administraciju. Puno sam puta rekao Wilsonu da ga smatra modernim Richardom III. koji je promicao neprijatelje, zaboravio prijatelje i zaglavio zbog svega toga. Wilson će dva puta biti britanski premijer od 1964. do 70. i od 1974. do 76. Dobra vremena nastavila su se u prvom dijelu Wilsonovog mandata. Mnogi su već tada vidjeli početak onog što su nazvali britanska bolest. Imali su potpuno besplatnu zdravstvenu službu osim jedne male korekcije koja je bila još 50 godina, a to je za naučale i za zube, gdje su bile uvedene pristojbe. Moglo se je također dobiti zaposlenje, to je možda najvažnije od svega bila. Bila je vladala je skoro potpuna zaposlenost i to to u tolikoj mjeri da zaista su, to je dalo sindikatima ogromnu moć jer su, bili, jer su mogli izvesti ljude na štrajk kad god su htjeli, a poslodavci nisu imali nikom, nikom nego da popuste. Dakle, kad se gleda, ja sam sam živio u tom, tom razdoblju 1954. kad sam došao u Britaniju, pa sve do 1979. kad je počela ipak demontaža za vrijeme Margarete Tačar te države blagostanja zaista je imala vrlo mnogo privlačnih karakteristika jednako se povećala u izvjesnom smislu samo čovjek nikad ne smije zaboraviti da britansko društvo zaista ima jednu uređen urođenu sposobnost da se regenerira kao klasno društvo Harold Wilson i laboristi izgubili su izbore 1970. godine. Tada su već uvelike počele godine nevolje. Ekonomija je stagnirala, štrajkovi su bili sve češći, konkurentnost na svjetskim u sjevernoj Irskoj počele su takozvane nevolje. Katolici se više nisu mirili s činjenicom da moraju biti podanici britanskog monarha, a da nemaju niti izbliza ista prava kao ostali stanovnici Ujedinjenog kraljevstva. Godine 1970-te u Brusona je uoči izbora u donjem domu mladi konzervativac pogodio kokošim jajem. Bruson se našalio da su jaja vjerojatno jako jeftina kada se bacili na premijera. Četiri dana kasnije, nakon tog incidenta, premjerova supruga pogođena je brašnom, toki je sa suprugom čekala na službeni automobil. Na izborima te 1970. konzervativci su dobili 330 mjesta parlamentu, laboristi su dobili njih 288. Edward hit postao je premjer. Država blagostanja je pokazala se potpuno neefikasnom i to se baš pokazalo koris primjer za Vladavina Edvarda Hita. Radilo se samo tri dana, ali, s druge strane, proizvodnja nije mnogo pala. Drugim riječima radilo se neefikasno, bila je prevelika zaposlenost, ogromna, m, ogromna ušteđevina bi bila mogla biti postignuta, da su mnogi ti ljudi barem bili upotrebljeni dobro. Sindikati su imali silnu moć Recimo u industriji u štampi, recimo mnogi ljudi nisu dolazili, to je tako bila jedna od važnih priča iz tog vremena, istinita, da mnogi nameštenici, novina, nisu ni dolazili na rad, nego su samo dali svojim zastupnicima da pokupe njihove plaće, a poslodavci su znali da to postoji, to su bile takozvane... To su bili španjolski običaj, se to zvalo. I oni su samo to puštali, jer im je toliko bilo stalo da ne dođe do štrajka, koji bi ima upropastio jednu cijelu produkciju novina jednog dana ili dva dana ili više, i zato su to popuštali. Nadnice su stalno rasle, inflacija je također rasla, sve više i više. Štrajkovi su upropastili i također kvalitetu proizvodnje. Ja sam dugo godina uzimao britans, automobile britanske proizvodnje, i to baš iz Coventrija. I ti automobili su uvijek imali neke pogreške, teško je bilo. I to je, smo shvatili da je to trebalo, trebalo zahvaliti takozvanom crvenom robou Robi Robinson, koji je neprestano vodio ljude na, na, u štajkove. Ti štrajkovi su doveli do ustave proizvodnje, pogrešaka i sl. da se uselio u Downing Street broj 10, Hit je objavio da ima tri cilje. ulazak Britanije u Europsku ekonomsku zajednicu, obnovu ekonomskog rasta i slamanje moći sindikata. Uspio je samo u ovom prvom. Pokušao je promijeniti radno zakonodavstvo, sindikati su taj pokušaj bojkotirali. A onda se Hit sukobio sa sindikatima, posebno sa rudarima. Da stvar bude gora, u trenutku sukoba svijetom je vladala velika naftna kriza zbog arapsko-izraelskog rata. Do početka 1974. u Britaniji uveden trodnevni radni tjedan, uvedene su redukcije struje, gasila se ulična rasvjeta, televizija nije emitirala svaki dan. I onda su rudari najavili štrajk. Hit je onda upotrebijo svoje najjače projeko ima na raspolaganju. Many of you have heard already, Her Majesty the Queen agreed today to my request that Parliament should be dissolved. Mnogi su od vas već čuli da se Njezino veličanstvo složilo svojim zahtjevom da se raspusti parlament. Izvori će se održati 28. veljače. Pred vas se postavlja jednostavno pitanje. Kao zemlja suočeni smo s velikim problemima, kako kod kuće, tako i u inozemstvu. Želite li jaku vladu koja ima jasne ovlasti kako bi donijela odluke koje su nužne? Želite li da parlament i izabrana vlada nastavi napornu borbu protiv inflacije? Ili želite vladu koja će pod pritiskom jedne moćne skupine radnika napustiti borbu protiv rastućih cijena? Heath je zapravo pitao glasače tko treba vladati zemljama. Vlada je izabrana na izborima ili sindikati? Pirači su ponekad u svjedlo svjeća odabrali laboriste i sindikate, da duše s tjesnom većinom. Laboristi su oblikovali novu manjinsku vladu. Prvo je premijer bio Harold Wilson, a onda ga je 1976. na tom mjestu zamijenio James Callahan. A stvari su postale sve gore i gore. Činjenica je ta također da je Britanija jako zaostala tada u konkurenciji sa drugim zemljama. Također zdravstvenoj službi i drugdje došlo do velikih kubitaka, do velike rasipnosti. Ljudi su se naučili da za najmanju stvar idu liječniku što se je prije smatralo važnom stvari ako se ide liječniku, kad čovjek zaista nije jedanput sada je to postalo nešto što se može iskorištavati u svako vrijeme, dakle rasiknost, veliki nerad, također često puta i vrlo neugodni zdravstveni problemi, kad je bio štrajk čistača u Britaniji, to je bilo baš u oči dolaska Marija tača na vlast te zime 78. i 79. svuda je bilo smeće koje nisu ratnici u toj službi htjeli pokupiti jer je bio, bila rasprava o plaćama, a zapravo su bili vrlo visoki zahtjevi za povišenjem nadnica a s druge strane nije postojala njihova volja da se malo smanji radna snaga, da se radi efikasnije. Postojali su također u, na sindikalnom planu te rasprave od ko će šta raditi Netko mora podići jednu šipku, a netko ju ne smije podići. I to je vrijedilo na drugim področju. Dakle, bilo je puno, puno zloparaba. Neke su bile i mitovi koje su iskorištavali kritičari, ali činjenica je da se ta država blagostanja na kraju ipak pokazala zasnovanom na, na pretjeranim ekonomskim kalkulacijama. Nije bilo te države, nije bilo te ekonomije koja bi mogla podnijeti ovakve troškove, ovakve države blagostanja, pa je moralo doći do promjene. Početkom 1975. u konzervativnu stranku uvokao se nemir. Jeffrey Howe, jedan od uglednih konzervativaca, smatrao je da većina birača zapravo mrzi hita i da ga smatra tvrdoglavim i neosjetljivim. I četvrtog velječe 1975. počeli su izbori za prvog čovjeka konzervativne stranke. hit je imao dva protukandidata. Jedan od njih bio je Hugh Fraser, drugi je bila žena. Kćer trgovca koja je diplomirala i magistrirala kemiju na Oksfordu i nakon toga još položila odvjetnički ispit, rodila dvoje djece i 1959. prvi put bila izabrana u parlament. Prije izbora hit je toj protukandidatkinji rekao izgubićeš. Protukandidatkinja je pobjedila. Njezino ime Margaret Hilda Thatcher godinama se pripremala za taj trenutak. Njezini mentori bili su Alfred Sherman, bivši komunist koji se borio u Španjolskom građanskom ratu na strani republikanaca, a onda se odrekao komunizma, i Sir Keith Joseph, političar koji je smatrao da je posliratni konsenzus konzervativaca i laborista upropastio Britaniju. Svi su oni bili sljedbenici Friderika von Hayeka, austrijskog liberala i ekonomista Nobelovca. I smatrali su da je država loš gospodar, da država blagostanja ne rješava ništa. Postoje tako jedan institut, Institute of Economic Affairs, Sud Ekonomske za ekonomska pitanja, koji je isprav bio nekim uh, čudnim think tankom, koji niko ozbiljno nije uzimao, gdje se govorilo o privatizaciji, gdje se govorilo čak o promjenama u zdravstvenoj službi da bi se mogle neke stvari izmijeniti gdje se govorilo o osporavanju dominacije sindikata. To su bili ti mali instituti u kojima su mnogi ljudi za koje smatralo da su čudaci i u su bili smijavani neki. Lord Harris je bio jedan od njih. Te, te ljude se opće nije ozbiljno uzimalo, međutim oni su razmišljali, razmišljali, stvarali su neke nove matrice idejne poslije toga je došlo do njihovog jačanja u izjesnom smislu, jer dio industrialaca je shvatio da na kraju mora poduprijeti neku promjenu, da se više tako ne može, pa je počela malo i materijalna pomoć za takve institute, ali međutim mislim da sve to ne bi koristilo, sva ta intelektualna promjena, sve te intelektualne pripreme ne bi koristile, da nije došla na vlast Margareta Tačar,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 Izbori su održani 3. svimlja 1979. Zima u izbora ušla je u povijest kao zima nezadovoljstva. U sječnju 1979. štrajkali su vozači ambulantnih kola, osoblje kanalizacije, čistači ulica, radnici, vodoopskrbi. Vozači kamiona i cisterni prijatelji su štrajkom. Štrajkali su čak i grobari. Mrtvaci su bili nepokopani. Na izborima konzervativci su dobili 339 mjesta u parlamentu, laboristi 269. Tijekom prvog mandata vlada Margaret Thatcher dala je britanskom gospodarstvu niz gorkih lijekova poput ukidanja subvencije tvrtkama. Korki lijekovi doveli su do velike nezaposlenosti inflacije. Tko zna kako bi se sve završilo, da železna lady, nadimak su dale jedne moskovske novine, nije pokazala odlučnost u krizi oko Folklanda. I da laboristi svojim manifestom nisu pokazali zašto je većina birača 1979. izabrala Margaret Thatcher ugledni laborist Gerald Kaufman nazvao je taj manifest laborističke stranke najduljim pismom samoubojice u povijesti. Godine 1983 Margaret Thatcher ponovo je pobjedila na općim izborima. For Margaret Thatcher, Konzervativci su dobili 397 mjesta u parlamentu, laboristi 207. I Margaret Thatcher dobila je mandat za sveopću reformu Velike Britanije. Harold Macmillan jednom je rekao da se britanski premijer ne bi trebao petljati s tri institucije. Vatikanom, Gardijskom brigadom i sindikatom rudara. Margaret Thatcher znala je da velika reforma nije moguća bez sukoba sa sindikatima, a najmoćniji i najogledniji među njima bila je nacionalna unija rudara. U velikom sukobu rudari su izgubili. Ključna je promjena bila ta da je ona rekla ja ne želim predsjedavati dekadenci Britanije. U tom se ona razlikovala, postoja jedan ključan tekst, vrlo važan tekst koji je napisao s Nikolas on je bio britanski ambasador u Parizu i u svojoj oproštajnoj poruci koju je poslao Foreign office a koju smo mi štampali u ekonomistu jer smo dobili taj primjerak negdje, on je rekao, pa kad gledamo malo opću situaciju, to je bio vrlo važan i vrijedan diplomacijan, ja sam ga znao osobno, on je rekao pa svačamo da je glavna zadaća državne službe Foreign office i nas svi zapravo da predsjedavamo i pripomažemo to postepenom propadanju Britanije. Drugim reći the gradual decline, to preside over the gradual decline, to su bile njegove riječi, predsjedavati tom postepenom smanjenju ili ako hoćete demontaži u izjesto islu Britanije, ne, Margareta Tačer je to odbila. Ona je rekla to se nikako ne može da, ja neću predsjedavati tom procesu i onda je shvatila Mislim da je glavni uvjet je bio taj da ne samo s tim, da s tom dosadašnjom situacijom, kako je postojala nered u industriji, društveni nered, neefikasnost, nerad i tako dalje, ona je shvatila da nisu s time samo nezadovoljni industrijalci, bogatiji ljudi, nego upravo radnici, radnička klasa. Mnoge radničke obitelji, ljudi u čednim uvjetima su shvatili da se tako više ne može. Oni su bili nezadovoljni time, željeli su da imaju više vlasti nad svojim životom, da ne žive samo u tim društvenim stanovima gdje se ništa ne može popraviti, gdje se ništa ne može učiniti. Oni kad do duše jeftino, ali nemaju utjecaja, ne mogu čak ni ofarbati ništa, ne mogu ništa učiniti, jer za to sve moraju tražiti dozvolu. Dakle, ona je shvatila da postoji jedan rezervoar društvenog raspoloženja za promjenom i da ta promjena može i da pačeće sigurno imati podršku ne samo srednje klase ljudi imućnih i tako dalje, nego upravo klase. 28. studenog 1990. Margaret Thatcher po posljednji put izašla iz Downing Streeta broj 10. Krenula je zajedno sa svojim suprugom prema Buckinghamskoj palači gdje je svoju ostavku trebala predati kradici Elizabeti II. Tog se dana Margaret Thatcher sa suzama u očima obratila okupljenim novinarima i građanima. Kad je došla u Downing Street broj 10 Britanija je bila u teškoj recesiji. Urušavala se država blagostanja a britanska industrija bila je bila sve nekonkurentnija. europa je bila podijeljena na dva bloka komunističke diktature vladale su u Sovjetskom savezu i zemljama Istočne i Srednje Europe. Kad je otišla iz Downing Streeta, Britanija imala liberalniju i snažniju ekonomiju, komunistički sustavi nestali su iz Europe. Za obe epohalne promjene ona je i kako zaslužna, ali nakon 11. pol godina konzervativna stranka nije smatala da će Margaret Thatcher pobjediti po četvrti put na izborima. Ako bi pobjedila, malo bi tko iz stranke htio služiti pod njom još četiri godine. Jeza politika omogućila Johnu Majoru da još skoro 7 godina bude premijer Britanije, a onda su se laboristi triumfalno vratili. The comforting Instead, Tony Blair was bringing Labour back to power in Downing Street after 18 years. Ali pobjednici se u ekonomskoj politici nisu puno razlikovali od gospođe Thatcher. Jedan od najuglednijih britanskih novinara Simon Jenkins i je premijera Tonyja Blaira i njegovog ministra financija Gordona Browna nazvao najboljim sinovima gospođe Thatcher. Govori Krsto Cvić. Zapravo najveći uspjeh Margarete Thatcher je zaista bio taj da su laboristi skoro potpuno prihvatili njene najveće reforme i samo su ih dalje još usavršili. To je zanimljivo kako u britanskoj povijesti postoji jedan određeni smisao za kontinuitet. Isto tako kao što su a, konzervativci iza laborista prihvatili mnoga načela, većinu načela države blagostanja i njih nastojali nekako provodi dalje u dijelo, usavršavati i malo reformirati. Tako se sad ovdje dogodilo da je Margareta Tačer izvršila tu veliku revoluciju tržišnu u Britaniji i trži, u razmišljanju također, ne samo u, u ekonomskoj praksi, i da su laboristi to naučili od prve. Pa u stvari možemo reći da je u izvestnom smislu Tony Blair bio još uvek jedan od najboljih konzervativnih ministara predsjednika vlade. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro marketek tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Daniel Turk, a u redi je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Solstice, the ice is coming, the sun's been, belt down expected, the witch is for this, engine's on him, but I have no fear, is live by the river, to the occasion so breath I' calling and I don't wanna to shout but while we were talking I saw you not out love calling see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes the ice of it the sun's zooming in engine stuck on it the we taste good a nuclear error but I have no tail cause well I'm not about